Evanghelia după Matei, capitolul 6. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminte, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac pățarnicii în sinagogi și în ulice, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău care vede în îți va răsplăti? Când vă rugați? Să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplată. Ci tu? Când te rogi, intră în odaița ta, încuieț ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca pe gânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemenați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșițelor noștri. Și nu ne duce în ispită ci izbăvește-ne de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorită, ca fățarnicii. Care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, ungeți capul și spalăți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns. Și tatălui tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții. Și strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun... Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu se ceră și nici nu strâng nimic în grenare. Și totuși tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu ces. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Totul vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați doar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazului ei.